І саме це робило нас практично небоєздатними. Це ж однаково, що порівнювати гірський водоспад зі звичайним душем. У даному разі йдеться про те, що стосується не окремих частин, а радянської армії в цілому. Міф про далекобійність російської гвинтівки – це самообман. Цією перевагою можна скористатися лише на полюванні, а не в сучасній війні. Для снайперів це справді перевага. Але ж німецькі снайпери також були озброєні гвинтівками. Пригадує, як ми перед війною їздили на полкові стрільби. Полк здійснював марш на півсотні кілометрів, аби кожен із нас мав право вистрелити по три набої. І якщо хтось посилав кулю по молоко, командири картали такого, пояснюючи, якого збитку він завдавав державі. Ось чому нечисленні фінські зозулі клали в замети цілі радянські полки навіть дивізії. Після винищення військових діячів на кшталт Тухачевського, Неповоротка думка старших малописьменних маршалів – Ворошилов, Будьонний, Тимошенко – не зустрічала жодного опору. Так, перемогли стратеги-кавалеристи, чия психіка взагалі була не готова до такої війни, якою вона виявилася насправді. І хоч були в нас тисячі танків, вони перед самою війною опинилися на військових складах. І з військовою наукою відбувалося те ж саме, що потім сталося з генетикою, кібернетикою – Ось чому війна обійшлася нам майже в 30 мільйонів забитих. Воювали ліченими набоями і незліченими горами трупів. Варто згадати статистичну сором'язливість радянських вождів. За Сталіна нас запевняли, що у війні з гітлерівською Німеччиною загинуло 7 мільйонів радянських людей. За Хрущова ця цифра зросла до 20 мільйонів. А сьогодні, коли пишуться ці рядки, радянська преса називає число 27 мільйонів. Цікаво, чому 27, а не 30 або 31? Але тоді, коли поверталися до зимових казарм, ми ще зовсім не уявляли, якою вона буде – війна з Німеччиною. Ми все ще її бачили так, як малювала широко відома пісня «Іслі завтра війна» або формула «Перемога малою кров'ю на ворожій території». А в цей самий час, поливаючи наші, по суті, беззбройні війська свинцевою зливою, німці просувалися по радянській державі так, ніби то була не справжня війна, а лише військові ігри. І лише сотні тисяч полонених, більшість з яких не встигали зробити жодного пострілу, були страхітливим свідченням, що війна таке справжня. Неймовірна, небувала і все ж таки справжня». Після повернення до зимових казарм я прожив у полку не більше, ніж півмісяця, котрі видалися мені вічністю. Щодня писав по заяві, вимагаючи відправити на фронт. Капітан Трошков, який тепер працював у штабі, наказав новому командирові ескадрону, молодому інтелігентному Гаврилову, посадити мене на вахту. Мушу визнати, що це було цілком справедливо. Адже ж полку, якому я служив, за всю війну так-таки ні разу й не побував на фронті. Навіть тоді, коли німці підійшли в притул до Москви. Йому належало виселяти народи, які Сталін вважав неблагонадійними. І мабуть, немало в полку знайшлося таких, хто цей ганебний обов'язок поміняв би на фронтові окопи. Може, навіть сам капітан Трошков. Бо за всіх своїх вад він був бойовим командиром, а не жандармом. Але я закидав своїми заявами командування не тому, що передбачав участь полку в геноциді. Взагалі я тоді ні про що інше не думав, я тільки про те, що не можу, не маю жодних моральних сил тричі на день панькати свого улюбленого кристала, коли мої ровесники проливають кров. Не знаю, чи повірять мені сьогодні, коли комуністична партія впала, що партійний квиток був для мене тим, чим здавна було для юнаків, Розп'яття Христа. Я не уявляю людини без віри. На мій погляд, вона в цьому разі перестає бути людиною. Набагато пізніше я напишу «Не шкодую, ніщо був марксистом. Я в житті шукав нової віри. А без віри хто ж ми? Тільки звірі з мозком нерозвиненим, драглистим». Так починається поема «Хрест». Написана тоді, коли Київський КДБ послав мене на експертизу до психоневрологічного госпіталю, 1975 рік. У цих словах немає жодного нещирого слова, вони висловлюють саму суть мого життя. Тут, мабуть, найважливіше є те, що ці рядки написано задовго до того, як інші мої колеги зречуться марксизму. І це також суть мого життя. Третього дня до мене на гауптвахту завітав сам батальйонний комісар Кабаков.